واشهد ان محمدا عبده ورسوله بشيرا بين بشيرا ونذيرا بين يدي ساعه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير زال التقوى فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairul hadi Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fil nar sidang jumaat yang dirahmati Allah marilah sama-sama kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Allah menyatakan Di dalam Al-Quran Di dalam surah Al-Had Udhina lilathina yuqataluna bi'annahum zulimu Wa innallaha ala nasrihim laqadir Allathina ukhiriju min diyarihim bigayri haq Illa an yakulu rabbunallah Maksudnya Diizinkan berperang Bagi orang-orang yang diperangi Kerana mereka itu telah dizalimi Dan sesungguhnya Allah itu Amat berkuasa untuk menolong mereka Iaitulah orang-orang yang telah dikeluarkan Daripada kampung halaman mereka Tanpa alasan yang benar melainkan hanya kerana mereka itu menyatakan Tuhan kami ialah Allah sidang Jumaat yang dirahmati Allah Islam merupakan agama perdamaian Islam tidak pernah mengajar umatnya menyerang, menzalimi dan menindas orang lain sekalipun berbeza agama Bahkan Islam mengajar dengan kebaikan Untuk dilakukan kepada sesama penganut Islam Dan kepada orang lain Hanya yang Allah larang Ialah kita bersekongkol dengan orang-orang Yang memusuhi kaum muslimin Kerana agama kita Allah menyatakan dalam surah Al-Muntahana La yanhakumullah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 Allah tidak melarang kamu melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu untuk kamu berbuat baik kepada mereka dan memberikan bantuan keuangan pada mereka Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang melakukan keadilan. Hanya yang dilarang oleh Allah. Kamu bersekongkol. Kamu menjadikan teman rapat. Orang-orang yang telah memerangi kamu kerana agama kamu. Mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Dan menzahirkan pemusuhan untuk mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesiapa yang menjadikan mereka itu sebagai teman rapatnya. Sesungguh dia adalah orang yang zalim. Kerana ada orang yang memusuhi agama. Dan melancarkan pemusuhan kerana agama. Maka Islam mensyariatkan apa yang dinyatakan. Ataupun apa yang dinamakan dengan jihad walaupun jihad itu mempunyai makna yang luas segala usaha i i ulya. untuk menjadikan kalimah Allah yang maha tinggi ia adalah jihad tapi jihad yang paling mencabar ialah jihad qitali jihad di medan perang yakni bertempur dengan musuh secara bersenjata bagi membela agama dan bagi membela umat yang ditindas dan jihad ini disyariatkan sehingga kiamat tidak ada siapa yang dapat memadamkan syariat jihad ini Allah menyatakan dalam kitab kitabnya Al-Quran Kutiba alaikumul qital wahua kurhul lakum wa'asa an shay'an, syai'an wahua khairul lakum Surah Al-Baqarah Telah difardukan kepada kamu berperang Sekalipun ia sesuatu yang kamu benci Boleh jadi ada perkara yang kamu benci Ia baik untuk kamu Perang jihad adalah satu syariat Yang terkandung dalam agama ini Bukan kerana memusuhi orang lain Tetapi bagi mempertahankan diri Dan membela agama dari ditindas dan dibuli walaupun barat dengan segala macam agendanya cuba menggambarkan jihad adalah keganasan cuba menggambarkan jihad tidak ada yang ada hanyalah kita bercakap benar tetapi syariat jihad kekal di dalam agama sehinggalah hari kiamat bahkan Nabi SAW menyatakan malam ya'zuh Walam yahdiz bhi nafsu, mati atas shubat min nifaq dalam hadis yang diruhiatkan oleh Imam Muslim. Sesiapa yang tidak berperang dan tidak pernah berniat untuk berperang, tidak pernah berbicara pada dirinya untuk berperang, maksudnya dia tidak pernah terbayang kalau berlaku keadaan yang memerlukan dia akan berperang untuk mempertahankan Islam, niat itu pun tidak ada dalam dirinya mata ala syu'batin min nifaq maka dia mati di atas satu cabang daripada kemunafikan ketika umat islam bangkit untuk mempertahankan diri mereka barat akan menggambarkan inilah keganasan dan apabila orang lain membunuh umat islam mereka akan menyatakan itu sebagai mempertahankan diri media-media barat memainkan dan menghina dan memperolokkan istilah jihad ini bagi menjadikan umat Islam sentiasa merasa bersalah sekalipun untuk mempertahankan diri mereka zionis israel menawan palestin mengambil tanah rakyat palestin bumi palestin yang asalnya merupakan bumi yang didiami oleh umat islam dengan rasa baik hati umat islam dahulu telah membenarkan orang-orang yahudi yang telah terbuang hasil daripada peperangan-peperangan datang ke palestin untuk menumpang dengan penuh kehinaan ketika dunia lain tidak mahu pada mereka british dan bangsa-bangsa bersatu telah mencadangkan penempatan mereka di Palestin. Orang Islam Palestin menerimanya dengan harapan mereka mengenang budi. Ternyata Yahudi Zionis bukan orang yang mengenang budi. Ketika Mufti Aminul Husaini mengingatkan rakyat Palestin jangan menjual tanah pada Yahudi. Kerana satu hari nanti Yahudi akan mengambil dan menawan Palestin. Ternyata pada awalnya membeli tanah untuk pembangunan. Untuk penempatan. Untuk kedai. Untuk perniagaan. Lama-lama mereka menguasai bumi Palestin, Menawannya. Itu pun satu peringatan kepada umat Islam. Termasuk di dalam negara kita ini. Bahawasanya jika kita membiarkan orang lain menguasai ekonomi kita. Pada hari pertama mereka berniaga. Lama kelamaan mereka akan merampas bumi ini. Dalam keadaan mereka tidak mempunyai kuasa pun. Kita lihat bagaimana di dalam media masa. Di dalam media sosial. Mereka menghina orang Islam. Mengutuk agama Islam. Padahal mereka menumpang di dalam tanah orang Islam. Inilah yang berlaku kepada Palestin. Hasil dari kejadian ini sejak begitu lama 80 tahun lamanya orang Islam Palestin diburu dibunuh dibom setiap kali mereka bertindak mempertahankan diri mereka dituduh sebagai pengganas tanpa malu-malu bangsa-bangsa bersatu hanya mendiamkan diri Amerika dan barat menyokong merampas Yahudi daripada berbagai negara pulang ataupun datang ke Israel mengambil rumah-rumah yang mana rakyat Palestin masih hidup di dalamnya dihalau keluar tuan rumah dimasukkan orang-orang Yahudi dibuat penempatan mereka dipagar Gaza tak dibenarkan dijadikan Gaza merupakan penjara yang paling besar atas dunia ini di mana 365 batu persegi kilometer persegi dipagar sekelilingnya dibom hari, bagi hari demi hari ditembak bunuh kanak-kanak wanita orang-orang tua tanpa ada sebarang peraturan dan undang-undang sekolah dibom masjid juga dirum, dicemari setiap nyawa palestin yang terkorban saban minggu dan saban bulan tidak akan ada dunia yang membantah jika ada satu ataupun dua orang Yahudi yang dibunuh sebagai tindak balas oleh pihak Palestin dijadikan isu yang dibahaskan dijadikan isu yang dibangkitkan oleh Amerika tentang keganasan para pejuang Palestin baru-baru ini seperti mana yang kita tahu 5,000 sehingga 7,000 roket telah dilancarkan oleh pejuang Palestin ke daerah yang didiami ataupun diduduki oleh Yahudi Zionis negara haram Israel kerana itu bukan negara mereka barulah seluruh dunia bangkit Barat menyatakan keganasan kerana Yahudi mati. Bahkan ada orang Islam yang mengaku Islam bertanya. Patutkah kita menyerang Yahudi? Bertahun-tahun mereka tak bertanya. Apa nasib saudara kaum muslimin mereka? Mereka hanya bertanya. Bila satu dua Yahudi mula mati. Cumanya serangan ini bertambah besar. Bayangkan Gaza. Gaza yang tidak sampai separuh negeri Perlis besarnya mengejutkan kuasa tentera yang begitu besar iaitu Israel Amerika dengan segera menghantar pasukan tentera, kapal tenteranya Britain dengan segera menghantar menteri luarnya menteri-menteri barat bergabung untuk menghantar bantuan persenjataan untuk memerangi rakyat pejuang yang tidak terlatih yang dikepung sepanjang masa yang melancarkan serangan dengan peluru dan senjata sekadar usaha mereka sendiri untuk mewujudkannya tapi mereka dalam ketakutan kecanggihan teknologi yang mereka ada gagal untuk mempertahankan rakyat mereka yang selama ini merasa i mereka itu akan terselamat dengan kehebatan dan kecanggihan yang mereka ada ternyata pejuang-pejuang palestin telah dapat melakukan keajaiban yang tidak disangka oleh senjata canggih manusia bom dan roket yang direka sendiri dapat memusnahkan yahudi zionis dan umat Islam Bayangkan negara umat Islam Yang besar-besar tidak dapat membuat senjata sendiri Bergantung untuk membeli senjata daripada orang lain Semenanjung Gaza Rakyat yang terkepung Makanan terhad Air dan api juga Diputuskan daripada masa ke semasa Setiap yang nak masuk ke dalam wilayah mereka Dijaga dan disekat Berjaya membuat senjata-senjata Yang telah dapat menembusi Israel Itulah nekat Itulah tekad. Jika ia benar-benar wujud Dalam jiwa insan dan beriman dengannya Wala tahinu wala tahzanu Wa antumul a'laun In kuntum mu'minin In yamsaskum qarhun Fakat masal qawma qarhun mislub Watalkal ayam nudaul wahaa binaan nash. Wallaillamallahuladzina amanu. Wajatkhad min kum shuhada. Wallahu. Wallahu la yuhubu alimin. Allah menyatakan jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa hina dan jangan kamu berduka cita. Kamu adalah pihak yang tertinggi jika kamu benar-benar beriman. Jika mereka itu Terkena Jika kamu terkena kecederaan Mereka juga terkena kecederaan Jika kamu mendapat luka Mereka juga mendapat luka Yang demikian itu merupakan hari-hari yang silih berganti di kalangan manusia Supaya dibuktikan kepada Allah orang-orang yang beriman Dan Allah memilih di kalangan kamu syuhada. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang dithalimi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Itu cerita rakyat Palestin dan jihad mereka. Cubalah kita bertanya apakah yang kita lakukan sebagai umat Islam. Ketika melihat orang-orang Islam dibantai, dibunuh. Sebahagian kita masih lebih berdukacita dengan pasukan bola sepaknya yang kalah. Lebih berduka cerita dengan kehidupannya. Melupai permana Allah Ta'ala. ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Melupai permana Allah Ta'ala. Wa lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Wal mustad'afina minal rijali wal nisa'i wal wildan. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها وجعل لنا من لدن كولية وجعل لنا من لدن كنصيرة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغون فقاتلوا أولياء الشيطان إن, إن كيد الشيطان إن كيد Kanabainfa, wamilakum lah tuqatilu nafisa bila Allah. Allah kata kenapa kamu tidak beriman? Kenapa kamu tidak berperang pada jalan Allah? Sedangkan orang-orang yang ditindas di kalangan lelaki, wanita dan kanak-kanak yang menyatakan bahawa wahai Tuhan kami keluarkan kami daripada negeri yang penduduknya melaku zalim kepada kami jadikanlah untuk kami daripada sisimu penolong dan jadikanlah untuk kami dari sisimu pelindung orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah orang-orang yang kafir berperang pada jalan ta'ud hendaklah kamu perangi pewali-wali atau kepala-kepala syaitan sesungguhnya perancangan syaitan itu lemah kata Al-Jassas di dalam tafsirnya Ayat ini telah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Jika sekiranya ada umat Islam yang ditindas. Umat Islam yang dibunuh. Umat Islam yang diperlakukan. Wajib untuk umat Islam yang lain. Bertindak membantu dan membebaskan mereka. Dan ini adalah kewajipan syarak Yang akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat kelak kepada kita. Apakah yang telah kita lakukan terhadap nasib umat Islam yang tertindas di seluruh dunia? Hendaklah banyak kita beristighfar kepada Allah kerana kita telah men, telah cuai dan lalai dalam mempertahankan ataupun membela nasib mereka. Benar kata Saidaq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apabila beliau naik menjadi khalifah di dalam khutbahnya tidak ada kaum yang meninggalkan jihad pada jalan Allah Melainkan Allah akan mengenakan kepada mereka kehinaan Persidangan-persidangan Arab berpuluh tahun lamanya Tidak dapat mengangkat maruah orang Arab kekayaan, kemewahan minyak orang Arab tidak dapat mengangkat kemuliaan mereka sentiasa mereka menjadi budak yang diperhamba dan diperkotak katikkan dan dicentukan nasib mereka oleh kuasa-kuasa besar benar kata Umar ibn Khattab pada hari beliau membebaskan Masjidil Al-Aqsa Nahnu qawmun a'azanallah bil-Islam Famahma nabitagil azza biqayid ma aazzanallah azzalnallah Rawahul Hakim. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah. Orang Arab benar-benar telah dihina. Umat Islam dihina. Bayangkan umat Arab. 2 juta lebih dibunuh Amerika yang jauh datang bersekongkol membunuh kuasa-kuasa besar lain bersekongkol membunuh Israel membunuh Arab yang ada di kelilingnya hanya mampu bermusywarat dan berbincang untuk mencadangkan supaya dihentikan serangan sangat hina sangat tidak bermaruah kadang-kadang kita fikir Bangsa yang bukan Arab Di Malaysia, di Indonesia Lebih bermaruah Dia memberikan kenyataan Mempertahankan Palestin Dibandingkan Arab yang ada di sekelilingnya Kesemua mereka Takut Kepada nasib Pemimpin-pemimpin mereka Padahal hmm. Mereka lah orang yang terdekat Yang boleh membantu saudara-saudara Kepun Selimin di Palestin Allah telah jadikan mudah-mudahan orang-orang Palestin telah menunaikan apa yang Allah berjanjikan innallaha hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah membeli daripada orang mu'mini Harta dan nyawa mereka Bagi mereka itu adalah syurga Mereka berperang pada jalan Allah Mereka membunuh dan mereka dibunuh Itu adalah janji yang benar Di dalam Taurat Injil dan Quran Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Marilah sama-sama kita Sebagai umat Islam senantiasa merasakan Tanggungjawab kita membela saudara kita Dan kita berikan semangat Kepada saudara-saudara kita di Palestin Seperti mana Quran katakan Qatiluhum Yu'azib Yu'azibhumullahu bi'aidikum Perangilah mereka Allah azab mereka itu dengan tangan kamu Wayukhzihim Dan Allah hina mereka Wayansurkum alaihim Dan Allah Memenangkan kamu di atas mereka Wayashfi sudura kaum mukminin dengan kemenangan itu menyebabkan rasa lega perasaan orang mukmin orang mukmin apabila melihat pejuang palestin Menghentam israel perasaan mereka gembira hanya yang tidak beriman sahaja yang merasa duka cita dengan kejadian yang seperti itu barakallahu li wa fil qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim Alhamdulillah Al-Ladhi anzala ala abdihil kitab Walam yaj'allahu wa'iwaja Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasulah Allahumma salli wa sallim Ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Faya ayuhal ikhwatu almu'minun watazawadu fa inna khayra zadi taqwa sidang jumaat yang dirahmati Allah sesungguhnya Islam agama perpad, agama perdamaian dan memberikan limpah perdamaian kepada manusia lihatlah banyak orang bukan Islam hidup dalam negara orang Islam mereka tidak ditindas pun bahkan sebahagian mereka jauh Bahkan kebanyakan mereka jauh lebih kaya daripada orang Islam. Tidak seperti nasib minoriti Muslim. Yang berada di sebagian negara-negara orang bukan Islam. Mereka ditindas sendiasa. Dan tidaklah kita ketahui. Sesungguhnya so, bagi orang yang mati syahid itu ada enam perkara yang disebut oleh Nabi. Dalam hadis riwayat termizi. Inna li syahidi indallah situ khisal. Bagi orang yang mati syahid kata Nabi ada enam kelebihan. Yughfar lahufi awali dafrat dia ampunkan baginya pada titisan darah yang pertama. Wayaroh maka ada hu jannah dan dia melihat kedudukannya di syurga. Wayujaru min azabil qabr dan dia diselamatkan dipelihara daripada azab kubur. Wayakmanu min al faza'il akbar dan dia diberikan keamanan daripada ketakutan pada hari bangun daripada kubur wayudha ala ra'si tajul waqar alyaquta minha khairun min ad ma fiha diletakkan pada kepalanya nanti ialah mahkota yang indah mahkota yang kemuliaan yang batu permata satu batu permata nya lebih baik daripada dunia dan segala isinya wayuzawwaju wa yuzawwaju thnayn wa sab'in dia akan dikawinkan dengan 72 isteri min al-hurul 'ain daripada bidadari wa fi sab'ina min aqaribihi dan dia akan memberikan syafaat kepada 70 orang daripada keluarganya inilah fadilat yang besar walaupun kita tahu mereka menderita mudah-mudahan di akhirat kedudukan mereka Sangat baik dan indah Mungkin kedudukan itu tidak dicapai oleh kita Yang hidup dalam keadaan aman dan damai ini Bersempana dengan itu juga Negeri Perlis ialah negeri yang awal Meminta seluruh masjid-masjid Untuk melakukan kunud nazilah Dan negeri kita ini juga Menyatakan pendirian yang jelas dalam isu ini Kita juga mengadakan program bagi memberikan kesedaran tentang isu peperangan di Palestin. Hari ini, kepimpinan kerajaan negeri yang diketuai oleh yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar bersama dengan kepimpinan yang lain akan mengadakan perhimpunan ringkas di hadapan di luar masjid ini bagi menyatakan pendirian kita bahawasanya kita menyokong rakyat Palestin dan kita membantah apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Semoga tidak ada di kalangan kita yang tidak menyertainya. Walaupun kita tidak dapat pergi ke medan peperangan, sekurang-kurangnya kita menzahirkan sokongan dan solidariti kita sebagai saudara kepada saudara se-Islam si kita yang ada di sana. Dengan kepimpinan kerajaan negeri yang akan akan mengetuai perhimpunan ini, diharapkan semua yang keluar daripada Salat Jumaat ini Selepas daripada salat Akan berhimpun Untuk mendengar ucapan yang amat-amat menteri besar Dan semua untuk merakamnya Bagi menyatakan inilah negeri Perlis Bahawasanya kita bersama-sama dengan rakyat Palestin dan bersimpati dengan mereka Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Wabarika ala Muhammad wa ala ala Muhammad Kama barabta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Fil alalamin innaka hamidun majid Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya minhum wal Innaka sami'un qaribun mujibu al Wa qadiyal hajad Ya Allah ampun kalah seluruh kaum muslimin. Sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah berikalah hidayah serta rahmatmu kepada kami sekalian hamba-hambamu. Dan kepada pemimpin kami terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis. Tuan Ku Syed Sirajuddin Almarhum Tuan Ku Putra Jamalul Lail. Dan Raja Muda Perlis Tuan Ku Syed Faizuddin Putra. Ibn Tuan Ku Syed Sirajuddin Jamalul Lail. Serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat sihat sejahtera dan semoga dengan kesihatan yang baik yang engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksananya pemerintahan yang engkau redha Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahli kafarat tawal munafiqin a'daaka a'da ad-din ya Allah tolonglah Islam dan kaum muslimin dan musnahkanlah musuh musuhmu yang menjadi musuh agama Allahumma suril ikhwanan al-muslimina fi Palestina. Ya Allah tolongkanlah teman-teman kami Kaum muslimin di falastin Allahumma ruddha kaidal yahud Allah ya Allah Balaslah apa yang telah dilakukan oleh yahudi Pecahkanlah kesatuan mereka Berikalah kekuatan kepada mujahidin Untuk menewaskan mereka mereka dan berilah keselamatan dan kebaikan dan rahmat serta keikhlasan kepada para pejuang mudah-mudahan dengan itu mereka dijadikan diberikan kemenangan Olehmu di dunia dan diberikan kebaikan di akhirat. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyal sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.